Ruhatár Nem tudom, foglalkozott-e már a világgazdaságtan ezzel a problémával. Nekem ma jutott először eszembe, és felhívom rá a figyelmüket, anélkül, hogy bárkinek jogos érdekét vagy üzletét bántani akarnám. A téli kabátomat négy éve hordom, évente öt hónapig. Nagyon rendes kabát, háromszáz pengőbe került, mikor vettem. Naponta átlag háromszor vetem le különböző helyiségekben. Miután mindegyik helyiségben van úgynevezett ruhatár, az ember ilyetten néz körül, szeretné a kabátját valahová eldugni. Az ember könnyedén odateszi maga mellé egy másik székre, ha kávéházban van például, színházban, moziban azt mondja az ember, pardon, csak benézek egy percre, bent aztán sutyomban leveti, ölébe ülteti a kabátot de ez mind csak ábránd, mert a ruhatár egy szervezett világintézmény, és túljár az ember eszén, nem hagy magával kibabrálni. Mire körülnézel, mire egy szót váltasz valakivel, mire megiszol egy pohár vizet, és elégedetten körülnézel, a kabát már eltűnt az oldalad mellől, mint a gyermek, aki emvigyázott a nevelőnő, mocskaléptekkel ott termett a kitanult kabátrabló, a ruhatáros kisasszony. Aki csak arra várt, hogy elfordulj, az első óvatlan pillanatban elemelte a kabátot, és már be is vitte a központi rablóbarlangba, a ruhatárba, a kabát helyén egy cédulát találsz, számmal, aminek jelentősége körülbelül annyi, mint a fekete kész hírhet figyelmeztetése. Az ön kabátja birtokunkban van, és csak harminc vagy 40 fillér váltságdíj fejében vagyunk hajlandók visszaadni, ha pedig három napig nem jelentkezik, agyon lőjük a kabátot. Csak pontos számításaim eredményét közlöm. E számítások szerint négy év alatt éppen kétszer annyit fizettem ki a kabátomért ruhatári díjakban, mint amennyibe a kabát került. Ha az első ruhatári váltságdíjat nem fizetem ki, ott hagyom a kabátom és újat veszek helyette, jobban járok.